Ongietorri aspaldiko gazteak saio ontarat eta gaurkoan lekorneko bidea dugu hartuko eta umorearekin eta momentu goxoak ezan ditugu entzuteko aldiuntan Luisa Larralde gurekin esanen baitugu elgarrekin elkarteko horrezko lehen eta matinetxe bare lehen dakaria berroita amarrurte ditu adinekoan elkarte edo kluba honek eta oraino animazio desberdinak proposatzen dituzte eta beren adinarekin ere Luisa bezalakoek gymnastika edo piat bezalako animazioak egiten ahal dituzera ono frogatuko date eta placer handdiarekin ibiltzen direla. Pilineo Atlantikoetako departamentduak leguntzen duen saioa entzuten duzue eta lekorniko bidea hartuko dugu helgarrekin, Elgarrekin taldea aipatuko dugu. Ikusiko ze, ene ustez ikinen dugu ondoko uh, minutu ono. no, no. taldea da, hemen, lekojneko saharrak. Uh, Egaitean alda, Luisa, saharrak ziztela? Az, adinekoak. Nahiak huzu, eh? Ba, pulito da. Luisa lagalde gurekin uh, ohorezko lehen dakaria, lehen dakaria una, hemen dugu, matine txepare, egunon? Egunon. Egan botz hau ez dugu ahotza ere igatian, eh? Eta... Ertenugu adinekoen adin, uh, elkartea edo kluba serdineta uh, egoiti sartzen uh, da holako taldeetan oluixa. Uitanoy urtetan, estretretard de Ni hau be antoinan iswananana. Obai bagit bentina uh, baditu eh. Uh, Uitanoy urtetakuak. Aba. Ah, ba. ba, ba. Aigeldu dira adinortana, lana finitu berri hautte, etzaile iruitzen xaharrak uh, direra. So, meet bye. Ba. Eta ere, esban abazomibar. Talde polita, uste, handan eh? batzistela? Matin? Andan adida, behaz, horotarad, hirutana eta hamabi. Hirutana eta hamabi, eta talde hau ez da berri berriak, bada urtezumaita xortuzela? Heldin urtean, ez dugu behaz, uh, berroita hamakuten uh, aniversari. E, urte betetze hori ospatzen da, ordean hori beharko da ospatu, manera bat ez edo bestez. Zomei e, uh, bilkura, eh? pree batzeko egun hori. Ideak bantuzu, Luisa? Ezo, noaz. Ez? En in uste, homeste demoraba ginila. Ba oso horretzapenik, ora urte betetzeak, errandu zu horita hamar urteena biziki polita izan zela? Bai, eh? biziki polita. Ah, rungusua. Baskari honaina, eta haur ba, batzua izan zienak... ...presentazioan azunitean, bera, alegera zenbiziki. Mm. Oda, guai, hemenziste lekornen, eh, lehen go posta ditzen usien uh, lekuntan... ...penxatzeko da beraz posta bat bat zela, hemen, ahondiagoa? Ba, herriko etxeko etxel bata, hemen, eta gira hemen dira hilurte... ...guai, lehen uh, ginen algeko batean eta alzekoa netxa hartu da... Eta urare sartzen zen, eta gire noapioan eta goberriko etxen komatu gira una diteko. Hemen mm. eta liku biziki mm. ez da hondia, banan seurtatu da eta parkina hitzinean eta komunitatea eta ola. Gauza bizikuntza hemen, ez da hondia, bizikuntza. Zuk mm. zinen algeko hori uste dut, Ba, aski handia zen eta libro ginen eta ez ginen passaten gainean, choko hatiang ginen. Ba, ba, ontsa. El olako ola batean, el quartier uh, batane, se itenuce. Uste dut uh, aini douza maitu siela editea, bo kalakan hartzea deia. Hori uh, ez da What is it ama? <laughs> <laughs> Betu zigun sakunadseko betia aste guzti ze. Eh? Enizkale geroan, ibate. <laughs> ah, Baia ja, bakhatu. Do, no, es bena bisten da ko Ez ez, baitu gu gure hizorduak, uh, uh, importantak, astero, uh, Importatena da, beha, aztertugu biltzen gira talde bat, hoi eta iru eta lau, esitmastik eiteko. Az, uh, bat, kamoltik heldu dena, ez diag gure muskean idazteko, ben, azupizemendua eta autonomia eta gauza geniteko. Mm. Gimastika, no, e, uste dut e, zuk e, sortuna izinuela olakot talde bat hemen eta izan zirela pixkat pusatzen e, Gimastika egiteko, eh, Luisa? Da, egia da, ba. haxeginen eta ez uh, bi milata bostean, gehi ezietan lemantzakuteen eta salat, eh, lehenoko eskolan, azpandar uh, profesor bateken, bisikuntza zen, haxegitu kipi, eh, hamalau, hamoztekin eta gero hemen unatekarri zakuten bez eh, altzeko horretalat. Eta hoai eh, iten du odialdean. Sala ah, xa, behi horretan. Sala handia da, hoge behotua da, ba gaztatu egira, eh? Hoi, mileska hondioa tertan ahaldu jaumerai eta kontrelui ahi. Eh? Hola? Zuk lehenu no? egin izan duzu gimnastika? Zinuen ba, denbora egiteko? Hora beti hartut. Ba? Izan, no, iz hiri bugun, lehenin bezku izan abiatu ginen, Eta gero joaninen hiri bu hala zingen denena aispak eta bezkitzen eta joaninen ba ba baita biziti maite, ah. maite beti da nik egin du zorrean ez eitzen usu e menjimastika noei uff explicazeko ba iltzen du la souplesse ou ascarqué ah. io un peu l'équilibre paola no il beau sur des scénarii une de da la pub ah <laughs>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 Eta autobusik eta ezta idieta mesala, eh? Ez. <laughs> eta betit loratak apatangi, hori? Oto bizan uita zekorezko izi nahi. <laughs> eta, šofurrak behartuzo atzema, nere zure hemugi azteko. Šofurrak Xofu, erreškia atzema eta nidea hemen. Ez dakit, ez tuta hundan ešekatu. <laughs> Matin, zubzimastika egitenuzia? Ah, egitenut, egitenut eta uh, gotik egitenut, ez tuto... Deuxik uh, zinen uh, hitzorri hori. Eta leheno egiten zinen e, Nik bate, nena tal ale adinakin, uh, bezu, zapeten esteko, uh, belauniko emaiteko, uh, gauza tipi bat zu, zitu uh, zu, uh, aguntzen aizida. Bezu, aztat guztietan, meitut zu meztin nahbat, eta hola. Gau pilat ere egiten usie? Zer da hori pilat? Uh, gauza bera apepre, banan ere txo, ale, uh -huh. bait. Zer da zolaan, lujian egiten da gehiago? Finitzen du zolaan, gehiago. Dehenik eta kurritzen du, eta itentu eskuekin eta besuekin. Eta geolazuplez iten du, zango buntakun gituz, eta bai, bai, untsa da, untsa da. Egan, eh? baizu gimnizte kochtan, hastengiraik, hastengira, hastengira behizu herriekin. Biti, harritu aniz, biti herriekin, usu gula hastengira. Baina. Eta, eminzatzen zutara elako bai su ba, nik haski hau sokeen edo lagunik ebon, haski lan intendiat, ez teatua meharreita, titatai, kustu haini zende, esku ekin blokatuak, da gohortuak. Hortako, ziren, ziren, ziren, ziren, ziren, bisik onitendu. Handa da, braba, hagasu indu, ha? Goiz gus ise behar ditazke ontrolaaz eginoik. Eta bizkaare asuplitu behite inez eta badia goizetan egiten lan lehenak engusiz, eh? Egiten zu etxan ere piskat? Eba, eba, eba. Ah, Beha eskoa, on egiten zu etxu, jo? Oblige. Merda, egan ere, luisia esmistika in du, inazten du, adine dehradu, guai, egan, eh? luisia eta formanda, buruz eta gorputz ez, eh? Hoi, egan merda, gure, etxempuatagoetago, azkiozuk alde hitu az edin duen, <laughs> Normalki ez da egiten, ha? Eh? Normalki ez da egiten, bera, diakiten aduia zuradina. Ixiri-xira gelitzen... Hameka, istan dian amabi. Uztailan lehenian. Lata noita ama bi urte? Ez, bat o, no? Biga inen. E, Uztelian, jiruta noita bosti nituela, gehien-gehienik. Gire eskerreinitz, egun urte taiwaniza iste bez. Ah, beh, hola sekitzen mani mahu zu e Chorazko, eh. Unta zida, formantzida, ahitzeko da? Unta niz, dinko eusker. Fede duna zida ere, horrek laguntzen aldu.. Bai, bai, bai. Berda seitu, ha. Latan eita ameka urte, ez uxin eztena, lere. Banakien egin aztatan gai data Bai, bai. Ebe, frogatzen duzu, jimastika eginez, bo, arneu sortate dan berda, pixkat, untsa lehan, untsa pesta egin, kaxum aditen duzu? En izpestile batean, gauza hona maite. Ba? Nei, Zer dira gauza honak? Jaten duan guziak hona dira. Ez duzu, sigarreta ikerre eta holakoak horieko ez? Ez, egon da no. Xanuki bizi behar da horiak. Eta lania ya nahi zan. Horek du kontxer Ba, lana kontxer du... Zuxelan mota egin duzu? Ota egin duzu. Onore. Kosinatziak, menaxuak, jostekoak eta bestaik ez gymnastika gimnastika. Halba oto nuzapuizkara pasatu. Egia? Otofila. Bai. Bekanikau eka txitzen duzu. <risa> <risa> Biba zu, zu. Hora saartzia, eh? nahi zinukesu kere, behar uh, di maitea nola saartu? Saartzia, bat da, nola saartzen, bi gara. Hale, hala, ah, uh, hala, Luisak adien puhita dut, uh, unxa saartzen ari da. Jo, kutsaten dituzi, hala ko errietan, jada e, hau zuak uh, urhan direla, direla, e, etxe guziak uh, normalki. Kutsaten dituzi, hau zuak, gazteak, bada beti ahremana alaike? Bai, bai, gaztean errepasateta joan hangira, eh? Baina ma luuske beha, aituko bera behar, behe jaten dugu. Goetako bionak uh, sobera behanta da. Ah. Eta hain hitze, koortako tiko hortte. Ze pesteetan, eta? E, Buen, heldoen igandian bada Baskari bat. Gizietan. Gizietan, gudeen da, eh. Mm -hmm. Hitze man dute haurtare maan zuztela beste errepa txat adineetako endako, baina ez Hore mati eme den. Ah. Zuko zer tenonetan jaten zu hon txalaz? Guk, eguardetan. <risa> Eguardetaz azpiontan. <gibu> Finkatia duzi, hori guzi. Bai. Alba du, bat txiki? Jo hon txalogi merda... Hon txalogi tenu zo? Bai. Ua <gibu> <gibu> bai. Beto zu, kala keta etxen, oilo gode txikitzen zu? Bai ez, yes. yes. lehen. Ah. Lehen zenua. Urde... Bildotx, oilo, ahate, guai ez. Yes. Guai kalme. Uh, Albalima oso maite gozu jendekin uh, kutsatzia hemen uh, bakarrik etxene goitea. Aixez yes. mm. eskapatzen izudan egotuak. Mutxak. Eh? <laughs> Gio musa ere egiten duzela? Musak eta mutxikoak egintu. Bon, ah, Oien poai, uh, beaz uh, musa da horzea unatxal den guzitan, jendian biltzen da. Uh, Ola, eta gotik eldu da, eta laketa, laketa da. Ego, entenungu, nehoezu, mutatzen dugu, ne dugu bazten galdiratzu mutxikuen uh, berriz uh, ikastia. Kurtsuak mutatu dugu, uh, nore izena zuen uh, rakasleatekin. Eta giden dere, horre sehitu du. Uh, Gauzuna da, iztante izan imetan alakabalkad, lehere yeah. uh, le kornean, eta guai badia anizende, ere prepaatuak. Mm -hmm. Ori orri naiz ni eta itore kabalkada. A Sierg jentziste ikusteko ala parte hartuko hosi. Luchan naizniku danzatu biskat. Ez. Yes. Auktenez. Yes. Aukten ikusteat. Egin izan duzu kabalkada hemen. Dila somaturte. Ama kurtesen? Ama kurtesen. Ata no jurtentino oh, no, no? O gaste. Gasitianitzen <laughs> ba. Si danzatu sinien. Ba, jorki. Eta dimtanez. Ez. Yes. Jo i nenitu soia, joaint zira ikusteak. Wala, wala, nai. Na. Toki la planta ku hmitemaut. Eh, eta merezu, jahendako edo adinekoendako berditu ziela leku hori. Ka bera onak, bai. Bai. Itoku dugu da moni guten isa kantatsat, eh? Eh, banan anzerki uxtana, oso uhangura zertemiteko, uh, izan entzat dira jamak uste, ezut berriz uh, stresua ukan nahi, ezut uh, goxokin nahi edu izan. Antzerkean izan zinen, nainzinekoan? Nainzinekoan, ba, dira jamak uste. Mm -hmm. Erez... Uh, Kantuz horda? Kantuz. Hola, dira talde bat eta... Azten atxetan miltzen ikasten. Mm -hmm. Agian kantu edo bat egiteko. Bisperu eh? kantu edo egiteko. Ez duk ez duk kantatzen, Luisa? Ez, nik Elisako kantuetan hilzen ez. Ah. Hoi berantei diak, guetako. Ala <laughs> da, zonatontan duzi beratziontan ez? Sorziontan. Sorziontan, ben, neguian berantei da. Mesan kantatzen duz ordean? Nai. Jusen? Edomako. Boa, denen artean ez da eza hon? Hoida, hoida, hoida. Eta ordean, elgarrekin taldera egiteko bishkate, barri atzen gira, e, bena, horra da. E, Berroita amag urte eraster eta urte guziz, pentsatzen dut, biltzen ziztela, bidaia batzu edo egiten dituzela? Usaian hori egiten da? Entzatzen en gira, bi bidaia egitea urte edo. Azken bidaia edo esan bi bi gira salizidu behar neko soko horretan. Eta jendea biziki guztatu da. Baginen, bi mini bisiki minibuziki partitu Eta egun biziko soa pasatu du, ez da ginoela, uh, bai ginoen horbait uh, monitor, erakusteko, eh, zer zen historiua, eta zendako zelizdebean mm -hmm. batzen gatzan, behar zen egin perlitzatu, zendako gatzan batzen, zoko hartan, eta geho intuko bizpailu gauza, uh, heriko etxe azpian batzen, nolako galeria, eta untsa errezibetua izangida, eh? eta geho agelizean jendeak jen jen kontentzela. Gego izanginen behaz, uh, beste piai bat izanginen, uh, eh uh, sautso sumes la uh, um, lekubat i ferbuko erotahua daizu ez hautzen sumez da uh, lekubat chari pasatu guztiko itiko itimendi mendi, mendi. mana ho ikusi ginuen area uh, basengia o promenada charavatian uh, uh, ipusteko ifarnoko erothoi uh, adietako gendiak a uh, zu uh, estia sumiteri aixei baiten mm. da hola da ikusi den dako, nenako berieko sak uh, Aisha uh, iritzeko mm. ez dakio dituzten infernoko errotauri infernoko errotan legerendu da hilera uh, da... bat hilera mm. bat zoko atetan dena chara atia hor oh. lan gulti den zeretik gulti gulti tusua o chonoko Lepoa pasatuta eskuin gertan, bada erritipi bat a, a ostatu bat visiki ona, bon, denak ustatu geida, baina oso nahi nena ikusi akutxeasi, xara horren pasatuta egotta mm. hori hmm. akutxe, baina ikusi uto zera demuatxahagin uen eta zen dendea aixi. Izu bera da horrako gausa zuntat zeraik, adientako dendea, uste ahagulake eztia aixi aixi. Denek berak la pencatuere, aise ujantzena lentuki bat eta, eh? indagoi. Ara. Ansuma bizinzisteo khateratzen sizteraikora. Birai hobibat, bi? Bai, ezdia Luisanginen azkena gitariane isanginen bistatzea gezu masti liku horiek, geneko masti horiek biziki leku Astiki hurbil hordean egoitzen ziste, inana? Bera, genuke, bera, genuke, uai, demora, te, ez dago bergino ke oi eta ez dira ugunei moniak, baske. Da tomaia da ez ditu privatzena ala. Mm -hmm. bideo pasatu ginen getariakei goiti azpeitiat. Hezu, bon, bueno, izan ikustetzen, l'anniversaire de Ignatius de Loyolaren, izan ah, gauzak eh. eta irisam zitatuinen eta ni eta, bueno, Bueno, bon, he said hai misti urrun, baina ezto gudei berozu joitean ginena Riojako eskola oitan berginuke bi egun pasatu. Da gohistugu eginau, da estu gustena hisinen dura, bezu hotel batian da nxartu ta ikusi basterako istugu estugunea pasatu. Berba Bada, bo, makehake ma mutatzen duk bere taldea, uh, he, heretako lendakariak horbitu da guritaz guekin, bai zu mutatzeko gauzak elgarrekin. Kusiko gure buleguan zen mitzatu ginen, eh, baren uh, dene borten meia, yeah. zu biltzeko eta egiteko gauzak. Mm -hmm. Beharba elgarrekin azkako izaitan gira. Mm -hmm. Hora, ezagutzen alde dituzi ere, hauzo errikoak, fin, ezagutzen dituziak, xo ho, eh, eletarrak eta makkearrak. No, no, no, ba, ba, ba. ba, ba, ba. Gaur uh -huh. induru luhoa ma? Hoi, uh, un txasen bisik. Bai, nah, ah, right. bai. Plantanai. Egun pasaje itzisteo. Pasaba, ba ba. Jo jaibas kaleta motxel. Bistan da. Right. Baia, demo da pasaba. Jo teleton aitendu. Ba da? Bai, bai. Sitenducier. Eh ben, itendo gas zengin ten de foto? Ba de profesional bat eta txetzinia, taktologia delsu, Uh, fotoa gaita fotoi shaltut ta sosoi xo -e ere beozu uh, teletonen lako yeah. eta gehiago uh, urte bat uh, elisan edo du horgat uh, uh, biziki dela eta mm -hmm. shalt bat uh, eta Joana Joana Ichiguen e uh, muxikarien itsuen in uh, beraz salveste herriuen beraz ogar schistulikin bisikleta eta ber bon, uh, seiende handik izan oran uh, hola, hola dazu, e yela, tzer, la gauza suo seidera mutatzea haisu gauza territoriale laguntzeko eta eh, ber hemen nere uh, mm. gut beti teletonan dugu a peu près 1300 1400 euro ah, ouais. estagieski alera ah, eh eta ikustote hori uh, gisa tutto uh, sosak ikonek uh, bere le ber da emaiteko telefono handako bai oh, eh. askari atitendo hm mm? eta ganguean biltzen du sosak wala bada era merda hai nitz el cartecoque estiena heldu estien allí tenal van emaiteute na sosale eh ba no, eh. ba telefono handako ja ze antxu 50 bo Borte eta... hogo mm. bildu inti, ne? Eh, Kampotik. Eh, Hola? Eta, beste animazioneat, eh, kauseria zehori. Eh. Uh, Luisa, bide, aiz bakin, lehen bezala, lehengo kauserak. Baizu, guai, kauserak kipiadia, guai, itantuzu, kauserak handiak. Eta, bak, ite ah. iten. Zuke, <laughs> so, so ite ituzu lehengo maneran, ah, eh? Ba, ala, ala, ala, ala. Luz eda ite aliz? Bo. Ambiantza hagin fitteiten da. <risa> <risa> Guekin ginen, nah, hau, hau erdigazko inada, nah, unek inet ziteen. Ginet. Ginet <risa> ondoan da, ez es ulerzen eskola, ez es bena... Es, es, ez, es, ez, ez da gizaiten, telefona, no? <risa> <risa> Zuc, zure izparekin zaitzen du, zure izpak? Biurte gutio. Ah, izpak gazte-gaztea. Bai, <risa> <risa> <risa> halako zait, ba? Unxar komatzen zizte? Ba, inbistan da. da. ¿Eh? Zazpia ofredi de, haurideba ginen, eta... Dianakako batzen ginen, iziagin utza. Eta hor, zenako egine zenituzten? Azta arte jortez. Atxaldea ah. zen uitziteko zen. Oen, jendek nahi lukete lekuian gainean, ya, Etxo uera kurri joiteko. Mm. Baskari usu soño. Eta horak atxaldeko atzo nahi lukete. Bela. Lohriakua zen, eh? Zete, rehusi erta demezela. Kauxerak denak joan zen, eh? Bah, ya, eh? Oh, ya, <laughs> falta ni pizacha. <laughs> Aman gonin hori zienen dako. Bana bihikitzen. 28 <laughs> mitia paketetan eta bihikitzen. Non lite na non lite dituzu Eginen dugu eh 10 minuta. Nola lite dituzu cauxerak. Burean dituzu eh, douzak eta ondena? Uez, es es es, es más que tú que mana tú, eh? Irina, eh? Argolsia, ura Eta, gio, baginuen, matinek, matinek txeparo prestatuia, lo robo, erten dena, xampiuna, eskuz, jarrotzen, biltzeko ordenak ezo, jarrotziak, ba. emeten da, bat banazka bestenez. Eta, ba. horrek, masin horrek itentzietin denak. Eh, unxa itentzien? Bizik, unxa. Ah, ba, Dai, ba, ba. Zeta, hori da, eskua batzutan behar esk ta... da, holako gauzetan, es, unxal, txadadin eta... Hola, eta, jo, luze da. Horrek inbizik, da. Aba berik. Marketko hitz mesaj ida sinu e machinoi. Da naki sendako raninin sendako taula. Jo, jo seiteko. Meser ser da n'a acheté contre jean Luci explicaturo ba, tresna horrek nebalsu nastikatzen tu eta pastagoa idestatzen e, du bai idestatzen du, ba, uh, du ba uh, makina horrek pisuela ba nan ni nisa enizko sinera seitzen dut idestatzen dut nan nebalsu explicaturo xe ole itendena pasta makina horrek itenu pastagoia uh, lehenik emiten du guk guk eta irina eta gio argi emiten dago Eta miten du den parfuma? Ze etat... mitenuzu? Roma. Ah. Memen tok tonda ja Roma. Ba, bagne, bagneat. Ah, segidan. Ah. eta gero ameten nu agoltziak, bizpalau agoltze. Eta gio itzulika, itzulika, intzulika, beste bizpalau agoltze. <risa> ba, emantua hiro dotzenaren baden. Ba, somatin eta hogoi. Jinet, somatin tu. <risa> Komionna fedo txandabe. <risa> Egun eta hamark egun eta begoa behar. Jaundiak edo norakoak ditu zuzuka? Ederrak. Ederrak. Esterpillak ez. Es. Eta jo olioan errazen ditu zuzua? Hola. Zartain batean edo zartain? Ya, bazin haundi bat zuten. Bazinana? Hainan, hau hori bat betan. Bestean zartraldeuziang ba. ginen, neketzan. Eta, ega, nik zartainan ikusi hori bera bizpailu lau. Bera, e, nako, ba. Hora, animaleko oliozio nien? Ginen, hau bat, bera, nion duzta denak. Eta nola saltzen zituztenean, banaka? Saltzen? Emeiten? Eh. E Emeiten? Ah, e ah ba! Ah, zituzten saltzen? Ia, ja, elkahtekoak, ba! E, gomitatzen ausia, bestaldean? Ogoituko matzin. <gibus> <gibus> Bestaldua balima. Aspaldi <gibus> ez dutela kauxera honik dian, eh? Gormanta piskat? Piskat. Arnexuria? <gumanta pishalia>? Nahiagut beltza. Ah, <gumanta> bo? <gumanta> <gumanta> Ka uzereki beltza? Berdin zate do garagardu berdi eh? bat. Eh? Ah, eh? biegawate. Ha? Uchi de PC las. Jo <laughs> una berduisena eh, biegakoia, aksu adinaiki naesteniz eh, presiatzen. Ana gespitzu denu nanean. Bas, ez. Eh? Zuko no shulia. Ez? Es. Ez da den. Guk eta du cidre no lartena. Ha, ah, zaharnu, ha? Eh? Zaharnu, ha? Eh? Ua bisikema Ha ah, ba. delaik biskat uh, xukatia edo Ay, du. Bai, bai, guxua, guxua. Holi bai. pasatzen da. Ka, ba, ah, bai, guxua. Sanpañan hankir. ka? Ah. Barua aqui Ba, Ui, anki bai dit hori eh. Ez eh, arte dan. <abolic> Zeinen azkaratzitzen kan? Ora, aste guziz bi paisu al dizbiltzen sizte horian hemen. Bi, bi aldiz <induction Thomas> al <psychological genocide> aste, bom, ikusten gira, bon, musiena samagirar gehiu ikusigune, bon, ni ikusten dut jendeak uh, astear goseetan, oi zego, astear ta gimnestika hortan eta buriegoan hale o uh, xubiltzen gira, berderai seite ni maitet utu buri buri mintzatu uh, zer nola, eh? Behaso uh, ikusten gira, prepaatzeko jaritze hori, prepatzeko kausera, prepatzeko gozoa gozabolak, hola. Mm -hmm. A ser dira siena ondoko animazioak. Beru sie survey pentsatia udan edo edo jo kalmatzen ziste udana. Jo baskariagi dentu, eh, uxtiana du baino aste arte jautezenu izangia, mitisanira. Ah, no, le mardi gras, caucerakin to. Caucerak. Au tan, au tan, au tan, au tan. Bist hiru askari? Apilen, apilian leinek. La salle Ba, u oke iten du koncilioak ema, femeriak ema nik, eta gio, pesten te te dako iten du, eta mm teletona handako. -hmm. Hor, biltzen gira. Ba, multua, ba, berro izagoiti, zomen ah. tal diz. Hoi, eh, ba, dugu, boi, bule guakim erdu mintzatu, nahi nuke ah. pentsatu polo rebeion, haizu, zerbait egin guekin, garrekin, ikusteko, jendea, laketuko denez, komporsan hori, haizu, pero, nopai ya, paai ya tegin Mais en une suite code access, une chess, on est pas, on est déjà sur la branche Chartouhe, voilà, elle garé qui en coûte quoi, voilà, un momentory partie 4 sec. Go, ideiak badira, jo, ez eh, dugu honu haipatu alde hori, baina bada ere kasu maitearen aurre, gaiten ziren autobusak bisikikario direla, bai autobus tipiekina izizte, entzatzen izizte, inala fresak ere tipitzia. Baina, da biti ertanud, maizu jendeli proposatzeko uh, gauza... Meritsibazu eta bejoita oho, oho, ama ooida gure uh, plataforma hizo be arte uh, gausak ikusteko gausak guztiak dira goiti bueno eh, naiozu gure gu, taldeak laguntzen do uh, uh, piorieek eta hola eta badugu subvensioniat sortzi euro subvensionia erikotzik bai gustendu du gai berba galendurat pizkarge hio aishua sekor hola prepasano Eta eze, kaxuma maherda dener, horrean. Eh, eta goitea idia hori. <tose> Autobusekin eta erten zinuen hauzuek egin haipatzen zinuten, eletarekin eta horre, eta hauzuek egin bat dira, horreko taldeak, klubak, lekuine haipatzen zinuten, horrean? Eta <tose> <tose> egin zertut, eleta, zutu zautzen, maakit eletako nomdia, nahi duek, egoekin, zerbait egin, jelitzeko. Eta talde bat. Talde bat. Talde bat eh ikei ahangurak bera dute baizu gendea ja litzeko ez dute autobusa betetzerahan ukere berbalgaekin betetuko dugu eta makiakin ikusi osa la gondus gerekin eta lagunduz, gondus gure musiko mintzatuko girea oo oso tipi bat zure pierre estamen hemen, baizu ba tout ce sommeizu informatikakin ahanguratsu Dumea da, pierzebita egitelean egun, baina nahak uh, baditugu galdeatzu, baina uh, hiluaaren, uh, lauaren galdia, eta dugu jendeak egin bukaratuak etxean, ezta gizai argasoin ekin, uh, baina bon edo masina edo logizizia edo azakit, mm. eta ekerzen dugu laguntza hori jendeak, uh, eta pierrek bisiki gugote ikitendu eta bakit uh, gauzak egin ezentu jendeak kontenda, arrangurau izudute beden. Hori komplikatu da, eh? gauk dena informatika ekin egiten da, ah, dena e behar da eginkasik ordena gailuz, ez da paper gero eta guti hugu da? Bai, mm -hmm. eh? bai, agelida, gauza hori askertzen ari da. Azken aldean noritek tenfolatu data, uh, galiteko pierren, kor, pierren uh, nola ahunkitu behar zen pier. Beha zo, hortaz, so, konten gira jendeo ekin eta egiten dugu uh, Uh, are urtero, uh, egu berri sondoan uh, joiten gira beraz koliak ekartzeat uh, uh, sarecelat edo jendeek egiarik bizidinak bolutsak mintzatuko da aixu hori uh, lanbat egiten dugu eta joiten gira uh, uh, bakir gura jende bakirdera edo joiten gira bisitatzen giterat ora uh, orai, uh, orai gure taldearen uh, uh, lanbat egiten duna ta injustuko bera espondena Mm. Ez es es sutsien ya sobera bakarik. Mm. Bueno estugu sta statistikai, questo qua uh, den exoutsengia. Esu uh, uh, adin handiko jendek uh, uh, ta gure lugirakiletik, eh? <laughs> du de, denak, isobsenudenak da denek ikusten dialikonen. Bai su no jariden edo a peu uh, no edibada, no tba khiba da, laguntsa bada. Bueno, uh, bon. este eje nebezugo bere kontra, eh? O uh, isto uh, bada, la no badu aski finizan gure taldea. Uh, ez zautuak izan, aizu uh, joiteko uh, ikustelat. Mm. Apreciatzen dute, jende eh, horiek. Eh. Badira, ba. hemen ba ere. Ba. Konten ba dira abizike, ba eh? ba. urtean urtea aldoat ikusten ditu, eh? koliek, beste e nesazke ikuse, eh? ba, ba? ba, konten dira abizike. Hori eh? ze ba emaiten ditu eh, kolio hortan? Bada, gazna, eresimeta, agen ba. bai, gizonetan mazten dako, e? Eh? Amaztea bari madiare, no, no, no, no. agnu hau alt, ez eh? da no, gizonen no, no. dago bakarrik. Ego, no. xokoletak, bombonak ego, xokoletak. Pugetan ba. Mm. Istatziak duzia egiten hori izien... Uh... Eh, oai, uh, herriak uh, laguntzen gitu, eh? lehen iten ginti ngu Saltzen ginti miskotxak, eta sosarrekin eurten eh, ginen. Bakarrik uh, gure elkarteko ere dago, eh? Ah. Eta jaunmerak, Luisean uh, bedederrak, erantzantan Luiseaztu zuhulein behar. Soberan landa, zikin lana eta gupa. Guetako bizik erretzatzen, inazten ginten koliak, eta gio, faktura hori epaatzen. Halala, oai da, hiekin eten dugu, oaiko kontselueaken, prestatzen denak, eta gu kamiten du elkartean dako, bostorro, beztia hehiak emiten du. Hamosta ola kaseida, eludanak, te gaur et du etetan, eh. Ziek biltzen sizte. Goi biltzengia. Mina Che Franco bali da? Bai, tamoz bat ze beren, bai, sene orai haziegia latan uxtattek haste, deneri emiten, eh. Ez bakareik gelditu eri, eh. Ah, ba. Auto matitu 7 eio. Ah, ba. Gineta Barnedo. Eta gaztea da? Eta amekana, ez, baiatzen eta amekana, lehata noi urte tito. Ori... Bisekuntan gira ikustea jendeak, eh? eta ba? urtean aldu abeda. Badakizu kizu batzutan egiten dutela hori, eman ez daun uh, itxasun edo kanbon, baina ez zira jendeak joaitean, baina itxasun joaitean dira kontseilukoak, uh, xarro, orien, adineko orien ikustela eta biziki preziatzen dute, baina hemen zirek duzia zirengainak zen, polita da, hatzen dute. Seharrak, seharreta sukupatzea. Ah, bai, bai, bai. Eta gure konten, biziki gaztekin ahaztik atzia. Ede. Ah, bizikuntza. Baina paradak justoki gazteekin kulutzatzeko? Horeinako? Sieka. Ah, ditzen gitu zte, lehenik ikusteko zonbat baden, guek elkartetik, batzeko maneran nako, eta gio, uh, itentito, kolia kelgarrekin. Gaztea badira, kontxailukoak, eta gu, dizbalau xarra champion. Baitu dute, es doté les gars stacke sur qui Nerzera. Bah, est-ce tu t'appices carte Est-ce tu Gomita tsangi tu est de ditia te j'angida au re. C'est n'do. Bah, c'est forma. Aritzeni ah, sono. Mm. Et avete ris. Est-ce eh? <tutu> <tutu> <tutu> que on ikusi ikoskan, est-ce que meniten eh? Ez zira seko lan kexatzen? Bistan nahai ez. Ah. Zain abatitut, eh? Ah. Aba, gerida. Hortako, jimastikan pasatzen dituzu zainak ordean? Ba ez beti ez. Nok biltzen du ordean. Dioxtatzen, nahi, duxtatzen ez, jimastikan eniz eh, txeriusa, beti? Ah. <laughs> ai eta za Bon, Luisa eta Matkin, prazer bat izan da, zuekin soraxean uh, hartzea. Gora, bon, guai zer ezanen atel, ondoko ateraldiak. Pesta behi eginen duziena egin datazu, Luisa? Hua ez da hau ateraldia hua. Yes. Ia negozitako, meza da hoi? Ez da iga negoziz, pesta behi. Ez, ah, ez. Mm Hala, -hmm. aparela dutunen dako gaixoak plenitzen ditut, eh, beharrietan. Mine giten hor? No? Homen, diguztak gitzertan ez ona ez ukane agian ba peste berri hori ene ba ez beraz agian ositu gugu beti indarroi beragende beris berriak ez agazi hoida gure jeina egiten da ja nu se nagirte batzu jan da egiten da eta berdugu are berri batzu sagazi ta sagastiko hang mintzugusuak batzatzen dugu, bezikementeko soa. Ezta alambat unaiteko. Mm -hmm. Eta, mitzatzen gira gure familietaz ez diinako, en amaz, noitimene, aitaz, eta e, berdu zugekan e, jalitzen dugu gura pajisioan bat, hiru Hiruagen e, e, numerua jaliko dugu. Eta bai aldizkari bat eiten duzue? Aldizkari bat eiten, no? behia da, 6 e, xeira, xeira, xeira, xeira, Bon, La bat, el garretzeko. Se uh, konat, tenu, bo, konatzen usierak? Konatzen gehan lehen go gauza. Uh, lehen nume duan, inzatu gira, beaz uh, bilakitzeko otoiz leku bat. Uh, Franzen, norten oratuar. Garen zen dut oratuar. Eta espikatu dugu, ne beha duzu nola gauza hori mutatu zen, nola sortu zen. Eta zendako, mm. uh, geistako, ilizari izuliaden, hoi. Uh, Uh, bon, mintzatzen dira serbitzari, aixo elizalda pesak, hako tantu sid, gauzak. Mintzatugia bazen eskubeirako eh, hemen bat, uh, biziki uh, bueno, bere eta leengo agaskikekin, eta denia kontenable agaskien ikustean. Geroen dugu behaz beste artikulu bat izan zen bazen aprez bat kukutzen zena hemen, ez ezta ez epa de lejende, goza ege alak, aprez bat kukutzen zen, eh, zen zahaltzan. <tisparasen> zahaltzan eta bizuen e ikhautzaleko e ikhautzari segreman egina. Uh, beaz gero izan zen, gelitu izan zen. Eta dioka partida. Bizik edera izan zen ati zaren, luizaren eztiaren eztiaren eztidean eta behaz kontatzentuk urlako historiatzu. Eta hel duden nomenoan normalki, mitzatogigira, bolako, bizpailu gauzaz, eta... Oai, uh, badugu artistikui uh, jendeatzu badira hemen musikana edinak, zerri uh, uh, bortz talde hortan, lekondarradienak, uh, badugu, zerri grafia ditotenak, uh, badugu hemen, eta uh, kontenisartzen da, biha ikusten dugu idazkari liburu biziki edermatik duna, Giselle, Aristoy, resteko. Mm Hola -hmm. ko gausatu, maisu, ba eskia mm -hmm. eh uh, estar eusu denegiten u hemen berian fotokopiak e, eta badugu bezpie jorek eitenduola misa en page, mm -hmm. berdan hemen noisu dena den emitendugu Gaston baititziko. Eta hori banatzen eus hemen etsetan? Bai, etsi Hori lan batez erra. postak ez du egiten gehi.. hori? Ez, ez, ez. Gure gangi dago, eh? Ah, ez. Zentu, bako txak gure kartierak eta ugun txoñoz, amintaldiz? Bela, bila unena goxun. Eta beha usurderan, lekorne, badia, lea eurum eta hoko, ebepre ez etxe, etxe, edo... da... Lekorne egri, egri tarrutu eta, edo, badia. Etxe behar izan, Geberri frangoa da, kartier batzu gasik etxei gabe. Sekulako etxaldiako, gaina. Eskarba biziki nada. Baue, le corna copaça. Ba le corna da. Hala da, haslemo hitan ta baina, eh. Sumatu sistete kon da hoia. Beatu, ta hoi esudian. Ah, des... ah bai sí, no, ah, ah, bai. Recens sonan nuesta <laughs> galia, en esta guia Santa Guin. I zanenda genegiu, uh, bada projetbat uh, ta vego ta maketche le cour, belortano. Ve aso eh, onor ikornen e uh, genegiu zanenda. Mm -hmm. Untxa e be nike uh, pencetsu uh, talde horrek hisu uh, uh, ertenu ese la tampoko gendiake, uh, Eza usteko eta berdu gauza txiki kustuzu hemen erdiak etzien hemen txortua banan goekin dira. Hizu, mm. behaz horke talde horrek berdu gauza ditu. Mm. Elgarrekin, untsa ekarzen du, bera izan ahordean. Eh? Mano, hain izia, elgarrekin bada. Hago berdu, errealki, si elgarrekin. Hala, berroita amagurte, elduden urtean, bibaziek, xegia ziberaz berduzi hau, elkarte hau. eskermila Luisa Larralde. Zure ihia indako, zure umore hona indako. Zegi Eta... piskor egiten demesala. Ba, dinkoak nahi badu. Dinkoak nahi badu, bishtanda beti. Voilà. Mileska zure, eh? Euskar matine txepare, horro ah, italaziko ah, dugu, ah, nahi nuen horro italazi ah, de Lamper, hemen ginuena Dinu Zaina, Elismaku, uh, Idazkari Hordea eta Bruno Lepotier, Idazkari-a. Eskar ditugu, Ixirik, egon baitira ez baitziren... Pierre Duvalet, behizua si, informatikan ez hau zen dira, launzen dina dien diak, Pierre Duvalet ez da hori zeiteran, behar ezkerrek iteatugu. Domingo, eh? Domingo, ah, no. Domingo Carnero, behin dung, beh, ba beh, bat, baina ezta da justu hori. C'est ça. C'est de la le lot. odieux et le coach refusé de Zé ini, c'est lui. J'en ai rappelé du grandって. Tu vois donc elle me déc.' aspaldiko gazteak emankina entzen duzue Pirenio Atlantikoetako De departamentduak laguntzen duen saioa. Elgarrekin ilrugugaje adinekoen elkartea aipatu dugu lekornen berroita ha ama urte laster beteko dituen elkarteak eta hemen orrezko presidentidenttaen Luisa Lagaldez eskertzen dugu eta matin etxe pare lehendakaria solasan aritu baigira hauekin eta horgetara haszi ere saiiohuntan entz dituzen musikak cabbalkadari lotua zen marta lehinua amikusiko txaranga eta trikinitrakalak emanik, kabalkadak deitu diskotik, eta tiktara taldeak emanik, antiokiatik, satia dugu. Onduko hastean, lehuniak ergarei eta inesadeuken ekin izanen ziste, berxa juaren zat, pasasteon!